Martin, ah. Varför ska vi spela in avsnitt tretton? Du sa att vi inte skulle göra det. Jo, men nu har jag samlat på mig så mycket roliga bloopers och sånt så att det är kul att skicka ut i den trettonde. Ja, ah, men, Aha. Jo, och sen så har ju Tony, våran kompis, han har ju liksom fastnat. Han säger att han inte kan gå vidare från avsnitt tolv till fjorton. Men, men det blir ju jättemycket. Det är trettonde, trettonde. Tänk om det liksom händer någonting. Nej, det är bara skråk. Det kommer inte hända någonting. Ah, Martin! Hur, hur gick det? Hej hey, hey, hey. yeah. hey och Hej, välkomna till ett bonusavsnitt av Bonuspappan och Plusmamman En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Jag tycker det är orättvist att det ska heta ett bonusavsnitt med bonuspappa. Jag tycker det ska ha ett plusavsnitt med plusmamman. Ja, men det kan vi också kalla det. Ha. Ska vi ta om det här då? Nej, Nej okay. vi kör. Är mm. För ibland kan det ju bli, vara så att det blir lite konstigt redan från början med presentationen. Mm, det kommer ni att få höra nu. <skratt> Hej och välkomna till Bonuspappan 24. Jag <skratt> glömde Hej, välkomna till Bonuspappan! Välkomna in i Bonuspappan! Det är inte jag som klantar mig nu. Är Hej, välkomna till avsnitt 19 av Bonuspappan och... Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Det var en klockrent. Nej, det låter, det låter så här. Vad då? Var det? Välkommen till Bonuspappan! <fors> och flössamamman Lise såhör Sängkammar eh, det. Ja <går> det är <går> ja, ingen porrpodd ja, Varför blir så lägre på min nu? Det är för att du har din sån där Nu sitter vi i sovrummet Jaha. Och sovpoddar <går> <går> Hej och välkomna till Avsnittet Nu är som hajk Martin En gång till, ja. kör på så? Ja, jag håller på och liksom känner in rummet. <skratt> <skratt> jag försöker säga hej och välkomna på ett naturligt sätt. Hej och välkomna till på... <skratt> Martin! Ja, jag tar det vanliga hejt. Alltså, jag gör det nästa gång. Ja. Och med betoning, eller tyngdpunkt som Martin brukar säga. Nu börjar jag från början. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Varför är du helt tyst för? <går> du pekade neråt. Det är du... för att du inte vill att du säga relationer. Ja, men det var ju redan, det visste jag ju redan. Nej, du tvekade. Jag är Martin Aransson och jag är fortfarande journalist. Och du är fortfarande Maria Åkesson, dagmamma med Mira. Nej, det är jättedumt. Och detta avsnittet sänds i samarbete med Mamma hjärtat. Ja, du sa det, men, men vad är det? Det är en... Eh, förlåt? Ett ideellt initiativ. Kör igen. Sista gången. Det här avsnittet sänds i samarbete med Mamma hjärtat. Vad är det då? Jo, det får vi börja omklara. Mm. Ja du Martin Här sitter vi och har lite lussevaka Ja, vi, det hörs ju att vi har roligt När vi spelar in podd Ja, och just nu så känns det som att det hörs Att vi börjar bli trötta Ja, klockan blir alltid för mycket Och detta är ju ett extra avsnitt också Ja Vi brukar ju i vanliga avsnitt ha ett litet inlägg Som heter Stina Svarar Ja just det, det är ju lite flytande sådär. Ibland kommer det tidigt och ibland sent Men vi har ju alltid med –Familjeträdet alldeles i början. Mm, –Våran huvudsponsor. –Just det. Och det är inte alltid vi klarar av att säga det på något vettigt sätt. –Nej, det har varit mycket familjeträdet. familjeträd.se sa jag väldigt många ja, jag gånger ser. i början mm. när jag, innan jag kom på att... –Det är.com. Familjeträdet .com. –Familjeträdet.com. Familjeträdet.com. <laughs> –Du sa det ju fel igen. –Jag alltså, säger, jag gör en bloopers i våra bloopers. –Just det. –Vad kallas det? Det vet det jag inte, dubbel... men det, det är lite meta. är ja, meta. Ja. Att göra en blooper en, i avsnittet Och det här kommer vi inte att klippa bort. Nej. Utan nu kör vi ännu mer bloopers. Vi sänder i samarbete med Familjeträdet i Ystad. Ett företag som har koncentrat <laughs> På, som på. ett koncentrat av olika företag. Och som vanligt sänder vi i samarbete med Familjeträdet, ett företag i Ystad som har specialiserat sig på just bonusfamiljer. Ni når Familjeträdet via hemsidan www.familjeträdet.com det, som... det var bra, <laughs> men vi blir båda två så här helt plötsligt. Det är ju proffsigt men tråkigt kanske. Eller, ja. ja, men det, det lät väldigt bra, men vi, vi får tagga det lite. Det. Ja, ja Det blev plötsligt att vi var bra. men Det var bra. allt var bra. Ja. Jag kan säga det precis så, men vi kan ja. bara ändra tonläget lite. Ja. ja, den här frågan och även svaret satte igång en del tankar inom mig. Men det kanske vi återkommer till. Jag har en del planer på det i framtiden, ja. Ja, ett sorgavsnitt. Ett avsnitt. Nu är det svårt. Men gånger det. Var med, det är bra ändå, men mm. vi kan börja från början. Mm. Jag tycker det är så himla kul att lyssna på Stina. Ja, ja. visst är det. Mm. Jag tänkte säga något om dialekten. Jag tänkte, ja, hennes skånska går ju att förstå. Men ja. När flickorna Hinner. pratar skånska. Vad är det för något? Är det en sång? Aha. En hört. dialekt som jag förstår. Da, da, da, da. Ja. En klipp. Ska säga. Ja. Det var väl att vi tackar Stina och fortsätter till oss. Okej, okay. ja. tack. Tack Stina. Vänta. Nej, någon går ner för trappan. Varför går någon i för trappan? Jag vet inte. Då får du berätta bara lite vad du gör när du inte jobbar till exempel. Vad gör du då? Oj, jag jobbar hela tiden. <laughs> Ingen speciell hobby. Jag sjunger är dåligt, men... I kör eller själv? Ja, och nu ah. kommer Stina att sjunga en sång. <laughs> ja, för... ja, det var roligt. Vi kanske skulle be henne sjunga. Ja, men, det... men hon kommer inte att göra det för det. <laughs> Jag tror inte det heller. Nej, Nu vet inte hur hon sjunger. Hon kanske sjunger som fågeln på grenen. Shit, vad trött jag är, Martin. <laughs> eh, ja... Ibland blir det ju fel redan innan vi börjar här på att säga, i introt. Ja, jag minns särskilt att jag inte lyckades säga då på ett sätt som Ja, men det var ju för att du introt om. från början var ju, det var ju inte så planerat. Det var ju någonting Nej, som bara hände. Det var ju när jag fel ja, och så så sa fel att mina föräldrar du det? hade varit gifta ja, i... Och så första gången så sa du... Ja, Silverbröder. Vadå? Bror? Och då satt jag till så kul när du sa det. Alltså ville jag att du skulle säga så igen. Men du lyckas ju aldrig säga det som jag vill att Nej. du skulle säga det. Så därför spelade vi in det jättemånga gånger tills Det tills har faktiskt varit med i flera intron, just ordet var då. Och det kommer ni att höra nu. Bland annat eh, Emma Knyckkare eh, Introt. I väntan på var då. Just det. Det är faktiskt så att. Det är mycket lättare för mig att älska Bonusbarnen än att acceptera Att jag har blivit kär i en gnagare Det där var alldeles för långt Nu tar jag om det igen 30 sekunder. Du tar, du 30 Du pratar för långsamt här på slutet Men. Så du menar det du sa att du sa att Va? du sa att äh. <laughs> Du ta bort det <laughs> Men det var, det var ju <laughs> du sa att jag sa det som jag sa <laughs> Ja Bye. Men då? Aha. vadå? Vadå? Vadå? Martin, ha? din hjärna är ett väldigt skrämmande mysterium. Tycker du? Martin, ha? din hjärna är ett väldigt skrämmande labyrint av onödig fakta. Vadå? Vadå? Det syns ju inte. Ja, du hade lite svårt att få till det. då Precis. Vi brukar ju också ha ett vanligt avsnitt lite hänt i veckan. Fast det har ju inte hunnit hända så mycket den här veckan. Nej, den, det är två dagar bara. Det är två dagar sedan vi släppte ordinarie avsnitt med Jockeyboy. Just det. Mm. Och det Vad som hänsades? hände första dagen, måndag, var att barnen kom hem. Och Nej. jag åkte iväg och jobbade. På kvällen där, ja. Och så. du fick veta hur det är att vara tonårsförälder. Ja, just det. det var då vi, jag trodde att vi andra fem skulle äta. Men eh, Lycke stack väg till sin flickvän. Och eh, Saga skulle på någon cirkusuppvisning som en ja. kompis hade. Iva åt ligger med dig. Men sen stängde hon in sig på sitt rum och började bygga ett skrivbord. Ja, just det. <laughs> ja. Men eh, så kan det vara. Och jag gav dig en lås i liven för att du stannar kvar. Ja. <laughs> För att, som jag sa då att jag kanske inte hade stannat kvar och det hade varit tvärtom. Nej, men man får se det långsiktigt. Ja, men du är tuffare än jag. Kanske. Ja. Sen så idag var jag iväg med Helle efter skolan. Ja, det var lite roligt. Och skulle shoppa en pepparkaksklänning som hon ville ha i morgon på Lucia. Men den gillade hon inte sen utan vi hittade en annan jultomteklänning. Ja, men var det lite mysigt sådär då? Ja, hon det var shoppat. roligt, ja. men hon är ju ändå It's a girl thing Ja, men sju och ett halvt år och ändå lite sådär ja, I som fall att bonusmamma kanske... går och hoppar med henne en ja. hel del Nej ja, men hon ja, hade liksom så. vanan inne och sådär och så. ja, Jag ska välja eh, provrum Ja, nummer tio För det är det högsta numret <laughs> Så att, ja, nej men det var kul Och sen eh... så hade ju, Nu lackade ju mot Lucia Vi har ju som sagt var Lucia-natten mm, över oss mm. Och jag hade lite Lucia på jobbet med mina små mattar. De var något av det sötaste som jag någonsin sett höll på att säga nej. Men de var så gulliga, som tomter och lucier. Och... Mm. Mm. Jag började tänka på hur det var förr när det var Lussevaka. Jaha, fylla och fight. Men du, det kom vi ju på att vi hade suttit i samma biosalong. Ja, det var coolt. Det har vi nog inte pratat om i podden? Nej, första gången vi träffades så visste vi inte att vi träffades. Nej. Och det var flera år innan vi träffades. Ja, vad kan det ha varit? Det var senast de hade sån lus lussevaka på biokapitol. Ja, och på, av någon anledning så kom det fram till att du hade varit på den. Ja, jag och var, jag var också på jag den. var den. Jag undrar om jag skrev om den, men jag minns att jag såg Secret Life av Walter Mitty som en av dem. Mm. Och sen en till, men jag såg nog bara två av tre filmer kanske. Mm. För mig att jag gav mig där klockan fem på morgonen eller vad det var, mm. efter två filmer. Det var roligt. 2000 13 kanske, vi hade en någonting. hel idé om att vi skulle spela in en film som skulle handla om alla osynliga gånger man träffar människor. Ja, ja just det att vi kanske har ja, sprungit typ på varandra i olika sliding sammanhang. Sliding door, möter, jag vet inte. Nej. Att man. Får tänka ut något där. Och i långt innan det så var det ju Lussevakan. Minst du det att det var nästan de enda gångerna man fick se musikvideos på i SVT? <laughs> <laughs> Nej. Jo. Det, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nu pratar vad vi om 86 till exempel. Första gången jag hörde The Smiths. 86 var jag tio år. Ja. Då var det, videon var väl Big Mouth Strikes Again. Och sen så var det två låtar live, bland annat Panic och någon mer. Jag, fatt, jag kommer inte ens på vad det är för låtar du pratar om. Nej, men Smiths med Morrison. Ja. <sniffr> det är svårt att uttala. Men. Ja, det Men var jag, det för... jag tänkte säga om Lucia då, efter jag hade sagt att jag hade mina dagbarns Lucia mm. så har vi också sett våran blivande rockstjärna. Just det. Och flickidol <laughs> Lyckespelade gitarr. I uh, Min son, han är så stilig. Kompade. Han har blivit himla Lucia. fin kille. Ja, och vilken fin vit skjorta som jag hade köpt åt honom. Men du ströker inte den. <laughs> han har ju inte... Han, kommer utspringande och så har du strykit skjorta? Nej, det behövs nog inte. Jag måste iväg och hämta en tomterluva. Ja, men jag satt faktiskt bredvid en, an... jag satt bredvid en annan mamma. Och hon sa eh, någonting om lycka. Just för att han, jo men han är ju både storebror och lillebror och mellanbror. Ja. Så han är ju väldigt diplomat. Ja. Och så har han bara systrar. Ja, så hon sa att han kommer bli en riktig, svärmors, <laughs> eller, eller en riktig svärmorsdröm. eller är ja. eller, eller en riktig tjej. Tjejmagnet. Ja, typ. Ja. Det Nej, håller det var, jag med om. Det var ikväll det. Och så har du hunnit bli intervjuad. Ja, jag har blivit intervjuad av SVT. Det Är, är alltså, det Sveriges Teletubbies? Nej. Hallands nytt, eh, SVT Halland. Mm. Kommer i alla fall på webben som en artikel. Ja, så får vi se ifall vi kommer i bild också. Ja, de ska intervjua Stina eh, under Lucia-dagen. Mm. Ja, vi går väl vidare med en ny liten kategori av eh, felsägningar och Bloopers, Och det är mer renodlade skratt när vi har kommit av oss. Skulle jag börja? Du sa ju precis att du skulle ja. börja. <laughs> det var en väldigt lång tisnad där man sätter och pekar på varandra. Men du sa jag att du skulle börja. Ja, det var mitt Du har kurrad lite i magen. Din mage kan inte vara med i det här. Stäng, stopp. Det mm. har ju, alltså... Det får vi ta om jag var leds på att vara ensam och liksom vara redo att träffa kärleken och det var endast därför jag var med. Och jag frågade TV3 om vi kunde göra det utan kameran, men <laughs> Det ja. jag hade jag gjort. Ja. Och här kommer TV-programmet utan <laughs> film. I... Ah, vilken härlig kvinna hon är. Ja, jättetrevligt och god sallad. Mycket varm och hjärtlig i sina rörelser och... Hon är författare till boken Fältguide för bonusfamiljen. Hon är även en av medskaparna till den prisbiljönta tv Jag Och jag höll mig lite, men sen... Men jag att jag glömde säga bonus... Jag ska säga, jag ska säga... Jag har skrivit till oss? Ja, jag ska gud. herregud. Ja. Jag tycker du har ett väldigt smittande skratt Det vet jag inte om jag kan ja. hålla med om men... Det funkar på mig i alla fall Det är skönt det mm. Nästa gäng med blodpuss ska handla om När jag får för mig Att jag inte tycker om Någonting och så nej. tar vi det från början Ibland avbryter du utan att jag riktigt Är med eller förstår ja, vad tror det som har att, hänt Ja men det var väl jättebra Och så Säger nej Jag vill backa tillbaka kanske bara lite grann Och klippa Mm jag tycker med att ett avsnitt ska vara som en jättesandetag. Det ska gå i ett. Lite poetiskt där. Ja, jag vill inte att det ska vara att klippa man saker. Jag vill att det ska kännas riktigt rått. <laughs> Men det är inte så ofta vi har de här långa... Det är som ingen sport vi, Som vi gjorde när liksom hela hänt i veckan på en åtta minuter. Så vill du köra från början och ja. så sitter jag och tänker nej, ja, det blir så sent och så... Nej, men jag har blivit bättre på att Jag tror det. Ta det som det är. Ja, och jag får lita på dig att du har någon inbyggd kvalitetskontroll. Och, inbygglig, sa du det. Inbyggd. Inbyggd. Inbyggd. Nej, men jag har väl lärt mig att slappna av lite också. Att ja. släppa på kontrollen lite. Podden det blir som bli, det blir. det blir spontan och podden de här blir mellansnacken som blir. blir som de blir. Och nu får ni höra några av de gångerna när vi har avbrutit. Jo, vi sanncheckade men det blev lite lurigt där med volymerna, nivåerna på volymerna. Vi kan börja om igen. <laughs> Vad var det då? Jag var så slamlande. Jag vill börja om från början nej, Jag tycker vi har pratat för länge om saker och ting. Ja, förlåt. Man måste ju boosta upp sig själv lite och sen får man ju baktala de andra lite på ett snyggt sätt. Martin. Nej, jag vet faktiskt inte. Snacka skit alltså. Nej, bara liksom Hörde smida ränken eller vad heter det? Alla som vinner Robinson till exempel de har ju haft taktik och pakter och sånt. Det är för lite faktor. Åh, Mattias, kan vi ta om det här? Det var jättefint. Vad då? Nej, men det var jag. som gjorde något jättekonstigt. Nej, men det konstigt. Vad då konstigt? det blev konstigt. Vad då? Jag, jag, jag, ah, bröt och så så pratade jag bara en halv mening. Jag ska inte göra det. Ja, detta blir sista inspelningen, du vet ja. du. Ja, jag lo. Ja, då kanske jag verkar mer engagerad än ja, vad ja, jag, ja, jag var Jag kan ju som faktiskt det, men... som biologisk föräldrar släppa in dig på det sättet. Att, ja. Ja. Så, ja. Det här då, då känns då inte att bra. Vi... Det här får du klippa bort. Nu blir Martin ledsen. Ja, men, det väldigt... men då, då tar vi det efter lunchen då. Ja. Ja. Per telefon från London. Och vem är det? Gigi Hamilton? Ja. Det, hade vi, det avslöjade vi ju redan i introt faktiskt. Ja, jag tänker att vi kommer att spela in det här en gång till. Jaha. Jaha. Okej. Okay. Ja, tyvärr. då! <laughs> en väldigt rolig sak med dig Martin, mm. som inte är så roligt för dig. Nej. Men det är att du är fruktansvärt allergisk mot väldigt många och väldigt skumma saker- Ja, i grunden är det ju en nöt- och mandelallergi. Ja, det är inte så konstigt. Nej, Fast det är, det är faktiskt konstigt redan där. För många människor som inte tål nötter, de tål mandlar. Man Mandelmandlar. Ja, halsmandlar. Mandel. Ja. Men det gör ju inte du. Nej, och då är jag så pass allergisk så att jag tål inte kokos ens då som är kokosnöt. Det är ju, börjar ju bli lite udda redan där. Ja, kanske. Sen, jag känner inte många kokosallergiker. Nej, och det som är vanligt är att man blir nötallergisk om ens pappa eller mamma är eh, allergisk mot pollen. Och pappa är ju björkpollenallergisk. Och det har jag också blivit. Eh, och sen katt. Men, men sen är det ju alla stenfrukter då som är ja. lite jobbigt. Äpplen, päron, persikor. melon, ja, alltså Hur kan du säga att melon är en stenfrukt? Persikor. Nej, men jag, jag, det kliar ju i munnen. Det är ju inte så, sådär alltså, att milon, jag melon är faktiskt så. nästan det skumma, så du är allergisk mot. Ja, banan känner jag av lite grann, men, men det jag kan äta är ju citrusfrukter och bär i princip. Inte körsbär däremot. Och ICA handlarnas crabfish -sallad. Ja, absolut. Den är ju väldigt god. Ishavssallad heter det. Den kommer jag att rekommendera. Rekommendera. Det är ju du består till 90 procent av ishavssallad. Det som är lite oroande är att jag ibland får som en liten miniallergisk reaktion när vi håller på att spela in. Att jag blir täppt i näsan. Det var och det nyser jag tänkte komma till. Och... Att det vi kommer att höra i nästa segment. Just det. är ju just att det tycks vara så. Att Herr Erlandsson har utvecklat en allergi mm. mot poddinspelning. Mm. Vi kommer även få höra några av dina härliga hostningar också. Va? Ja, lyssna här bara. himla kul att ha Ida med i podden. Jag kommer att hosta nu. <skratt> Sen fortsatte veckan med att vi åkte nattbuss för jag tänker att vi hoppar över den där matchen vi var på. Det är ingen som är intresserad av den. Jag är jätteläsa men jag måste hosta så att jag försöker vissa. <skratt> jag tycker vi, vi håller oss till det här multiplikations Mattetemat skulle jag säga. Du har lärt dig smuttonhandelsport. Mattetemat. Mm. Men kräkas får man ju gärna göra, eller hur, jag säga. Inte bokstavligen. Men... men det kan vara bra, ja. Vad kallas det när det inte är bokstavligt? Billigt. Billigt. Man får jättegärna skriva till oss och kräkas. Billigt. Billigt? <laughs> Nej, men allvarligt. Ursäkta. <clears throat> Nej. Jag, det är det, va? Nej, jag vet inte om vatten hjälper Jag kan inte dricka vatten utan att det hörs Nu får jag verkligen anstränga mig för att inte hosta nu känner jag mm, Det börjar jag nästan tjocka till i halsen Vara uh -huh. jag lyssnar på det där Jag tänkte på det Vi har ju Stina svarar uh -huh. Hon för sig säger aldrig eller? Det, inte på samma sätt, det blir ju mer eftersom vi pratar inte utan hon pratar in sitt svar. Jag tycker du är där uppe så länge så jag tänker att ni har en lång inledning. Ja, vi, vi pratar ju före och efter. Du spelar inte in det då? Eh, nej. då nej, just det. Det finns inga ju. bevis alltså nej, vad ni nej, pratar om? Nej, eller jag, jag kan leta. Du är nyfiken om vi pratar <laughs> om dig. Jag vet inte det. det. kanske har en sån här hemlig session där uppe. Du pratar ut och gråter. Maria är så dum Just det, som gr gratis terapi. Ja. Ja. ja, Det, är, Jag ska försöka smyga in lite i det. <laughs> Men vi har ju tidigare ett av de här ljudtesten som vi ofta gör inför en intervju för att kolla liksom volymnivåerna. Och så. och mm. Det var ju med Stina där när, när hon berättade att hon sjöng i kör. Och nu så ska vi få höra några andra sådana klipp. Har, har du med det när jag inte intervjuade Triumph? Det, det finns någonstans För i datorn, Han men... flummar ju runt jättemycket och så skulle han tejpa upp någon mikrofon och så ramlade den. Och sen, sen, jag vet inte, vi pratade om Buskis-podden. Och vi hade ganska ja, långt det. innan. Ja, ja, finns det en Buskis-podd? Ja, ja. Den har kommit ut nu med säsongsavsnittet. Jag har inte hunnit lyssna än. Har det kommit ett nytt nu? Ja, efter ganska två månaders tystnad. Du trodde tystnad. att de hade lagt ner nästan? Ja, jag var lite orolig där. Men nu har det kommit ett säsongsfinal. så nu Efter detta kommer det också vara en paus. Okänt hur långt. Aha. Men det är ju de hade paus innan säsongsfinalen. Den enda andra svenska podden podd som vi vet. vi en säsongsfinal? Det tycker jag inte. Vi ska ju köra... Vad är en säsongsfinal i poddsammanhang? Det är många som tar sommar ledigt. Så då men vad gör de... man i det avsnittet menar jag? I buskis har jag inte lyssnat på men de har ju fem gäster och, och, ja. och sen så tar de paus. Ja, men jag menar, vad gör man i ett säsongsavsnitt? Det Slut. vet jag inte eftersom jag inte har hört just det. Har du inte en annan podd som har det? Eh, nej, jag vet bara att de tar paus vissa. Två månader över sommaren så kommer det inga avsnitt. Det är jättetråkigt fy Nej, fy tusan. Då kommer Sebastian och kräver om ja. vi skulle ta paus. Han vill att vi ska sända varje dag. Ja, precis. Det är lite jobbigt. Och vi, har ju, vi har ju så många intervjuer som vi redan har gjort som vi inte har hunnit sända. Och ah, många nej, står på kö och så. Vi så att... kan inte ta en paus. Ha, men nu men ska vad vi kul du? ska vi lyssna på. Några. Vi pratar... Oj, hej, vad händer där? Då pratar vi med? Vi pratar ja. Jag brukar ju avbryta dig ja. Men det är väldigt sällan faktiskt Som ja. att det blir att vi pratar sådär i mun på varandra Jag tycker vi lyssnar och så kommenterar vi efteråt 69 jag Det är också en bra årgång. Jag brukar alltid säga ah, men jag min 60-talet ja, ah, de fyra månaderna. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> exakt, du brukar jag också. Vad bättre 60-talet eller 70-talisterna som Maria 70 Min man är där en 70-talist. vilken årgång är du? Jag är 76 Ja, ah, att hon sig 71 ja. ah. Du är skäggig, snäll mm. och Bra på jass, och bra på tröma. <laughs> ja. Och eh, bra på att laga mat. Men det är mamma mycket bättre. Vänta. På. Ljuger du nu? Eller? Nej, men jag lagar ju din frukost Nej, varje dag. Han lagar jag lagar ju min frukost. Ja. Se <laughs> Men kan jag vara sträng ibland? Han är så bra på bre smörgås här. Mm. Nej, han är bra att göra smörgås. Göra klämmakor. Ja. Kan jag vara sträng ibland? Ibland. När jag är sträng? När jag inte lyssnar ja. och när jag blir sur. <laughs> I... Så att vi kan ha vanlig samtalston så här. Det är det att man, man kan det. inte vändas jag om kanske och prata så här riktigt Nej. utan det får bli lite vi mer och pratar, så... ja. vi, sitter vi sitter ju det. gemensamt och pratar ja. med den Samson ja. Ja. Det blir jättebra. Jag kan ju luta mig framåt Inte lika långhårig som den kände Samson Eller vad hette han? Simson heter han Simpson? <laughs> Jag är så dålig på Bibeln på engelska, så kanske han... Simson Samson. tänker jag bara på den tecknade serien ja. Samson and Delilah ja. Yeah. ja, hur var det egentligen det där med Samson och Simson? Samsung är en telefon. Samsung. Ja, just det. Men annars så heter det äh, Simson på svenska. Aha. Och Samson på engelska. Just det. Så då hade det jag den bibliska snubben med långt hår. Ja, för det är ju det jag säger där när vi intervjuar Nina. Bingsson. Det är Samson and the Samsonen. var inte det han. Nej, jag tänkte på den. Nej, de <laughs> det är laila. Vet du vem det är? Nej, men det ser det väldigt roligt ut. Tjuren <laughs> från Wales. Oh. Tom Jones. Tom se Jones. kan. Mm, mm. Han har gjort en annan låt som är riktigt bra. Den uh, It's Not Unusual. Jag tycker det är läskigt att se dig sitta i så här, svart svartkorta och <laughs> säga min... att du tycker att Tom Jones är bra. <laughs> Nej det sa jag inte. Vi Han har gjort detta. en bra Vi låt. Klipp. <laughs> Vi kan inte klippa i den här på. Nej, jag tycker att det var lite läskigt att Helle tycker att det är du som lagar mat. Ja, eftersom jag sköter frukosten. Du det... lagar ju aldrig mat. <laughs> nej Väldigt sällan, när du är borta. Alltså, den här gången du lagar mat, det är ju om jag inte är hemma. Ja, jag gör tack Och då har jag oftast förberett. Spakett för Eller McDonalds. Nej, det är väl inte jag som... Nej, men det, har, det var ett tag som stod det så här, Martins special, och då ska du hitta på någonting, <laughs> och då stod det, kanske McDonalds. Ja, just det. ska jag väl göra Ja, veckan. det är ju din... Ditt paradnummer. <laughs> Världens enklaste. Eh, ja, vi går vidare. Och jag har faktiskt sparat en liten speciell inspelning som var vår allra första, vår första ljudtest. Oh. Och det gjordes 9 juni klockan 20.17. Ja, podden föddes väl den 8 juni? Ja, var det då vi var på Nami på restaurangen? Ja, för mig att vi liksom åkte hem och spelade in samma dag. Mm. Men det kanske var nionde nu Ja, nion, då är det i alla fall registrerat i datorn. Aha. Så nu kommer de två första eh, inspelningarna vi gjorde som, där vi kollade hur vi lät och så. Vad är fantastiskt ljud. Nej, tyvärr. Det har blivit mycket bättre. Och sen avslutar vi med en liten titt in i framtiden. Ett litet ljudtest från en intervju som inte har kommit med i något avsnitt än. Vad coolt. Det är som eh, först dåtiden... Då och sen framtiden. Ja, Fösen och intet. Nu blir det väldigt Ingmar Berg, men jag tänkte med en så här: Back to the Future. Ja, ah, just det. Mm. Mm. Det var i alla fall när vi var i Landskrona och intervjuade Thomas och Dennis. Som har en podcast som heter Thomas och Dennis Podcast. Vilket bra namn. Ja, om just är det är ett dumt ord du kan. Vistelse. Nej men det, det är ju, barnen kan ju också ha olika. Men jag har inte annat ord för vistelse tid. Där barnen är olika mycket hos de ena Ja. Heter det heter ju vistelse tid. Det är men ju det är vistelse klinisk... de har ju vist... Ja men vi är kliniskt. Är det kliniker. ett riktigt ord eller är det något du har hittat på? Det vet man aldrig med mig. Ibland tittar är... jag på ord och så känner jag att de är så bra så att de äh, är äh, riktiga ord. Hur det är. Nu ska vi lyssna. Mellan två och ett halvt års ålder och tio. Alltså sex och ett halvt år. Nu har jag har kommit av mig men det gör ingenting <laughs> nio var det nio ja men detta var en ju test att vi eh, vi pauser här Dennis Westerberg heter jag eh, Föreläsare, författare och eh, ja lite lite trevligare Thomas <laughs> <laughs> mm. I jag minns Thomas och Dennis. Aha. De var roliga. Jag vill träffa det, dem igen. Mm, det blir spännande avsnitt i alla fall att få ihop. Men nästa avsnitt är det Regina Lund. Just det. Det är ju då måndag den 19 :e, <laughs> kanske. Den där minen. Var det att boll över till mig? Ja. 18, :e, tror jag. 18, det är det. Ja. Mm. Och, eh, jag kommer tänka på en sak som vi inte sägs så ofta nu för tiden och det är att vi gärna vill att ni skriver in till oss och det är väl kanske för att det har börjat bli så mycket skrivande, men det gör ingenting så Nej. fortsätt skriva in till oss Mailbomba oss på bonuspappan.plusmamman snabblaggmail.com Ja, det har jag också haft problem att säga några gånger mm. det... Men det har vi inte tagit med Nej, jag tror inte det har kommit med faktiskt mm. Ni kan ju även nå oss via Facebook och Instagram Där ja. hittar ni oss om ni söker Ni kan även staka oss utanför vår lägenhet Det är läskigt, gör inte det vi avslutar väl på ett lämpligt sätt, nämligen med själva avslutningen fast i form av en felsägning. I... Och tills nästa vecka, så säger vi. Livet i bonus på familjen kan vara besvärligt. Det kan också vara besvärligt att säga den sista catch för <laughs> ja. dagen. Men också härligt. Hej då.